Zientzelik irratian gaude, erretegia saioan, eta azkenero tokatzen zaigun bezala, ba, ba goierri aldera goaz, eren bertan, imanoldaukagu, gure zai, kaixo, gabon! Gabon, berdin! Bon. eta bueno, ja gure entzule fideela direna badakite Baimanulek, astero, astero ba, literaturo obra bat hartzen digula gaur reatu diguzu izen burua ahel kartea dela ez obra baden, bilduma baden eta horre esan diguzu baitarea agertzen direla olako, olako pertsona i misterio txu batzuk, ez da? Bai, hori da e, ahel kartea berez bilduma badan eta bildumaren lehenengo alea ikarridez e, gaur zuekin e, komentatzeko, eta lehenengo alearen titula da Ilunpetako argi aula. Mm -hmm. Bai, da, bilduma bat, e, bueno, ba, gazte literaturaren barruan kokatzen den e, ba, irakurketa harineko, baina pertsona iaskoko serie literatura bat, ez da, horrela, literatura maizkula ziratztitako, baina, bueno, ondo dago denbora pasatzeko, eta pixka bat ba, eguneroko E, gora berak ahazteko eta pixka bat, ba, diskonektatzeko bezala. hanbezela. Uh -huh. Esan eh, duzu gaztentzako dela, ez? Gau da, horra gertzen diren pertsonaia, lehen haipatu didea zunez, ba, asko ba, beldurgarria dira, ez edo, bueno, oh. edo gutxen ez, emateko erabiltzen diren horietakoak. Bai, bai, eta, bueno, ba, zean, e, narrazioan zehar, ba, tensio une nahiko fuerte gaude eta sexo explizito pixka bat, dosifikatu da jakinak, baina bai, bai hori da, e, kaso honetan a elkartea, ba bueno, bada elkarte bat dedikatzen dana, e, vampiroak, trolak, azpiak, sorgineak, gizotxoak, eta alako izaki, ba, gizaki ez diren e, izaki hoiek, ba, magiko izaki nola definitu, ba, horrelako pertsoneak e, eta gizakien arteko harremana Ba, akudeatzea pixko bat, Na, nazio batuen elkartea bezala, baino e, izaki bereziagoekin. Mm -hmm. Normalean gaztentzako nahiko erakargarriak esaten dira alako pertsona, egizta badagoa din bat, nuen alakoa, bueno, tabezte batzoi jarretzen horrek aurre aurrere bai, eh? baino normalen horregoten da din bat, nola alako jauzak, ba, azten ba, asko deitzen duten, ez? Hori da, bai, bai, bai, o... Or... Eh, bueno, ba dute, Gazte jendearekin eta bueno, ze esango dugu. Ba, eta, eta charnal du ontsakore ba, entretenigarri da. Ba. Agian bat hutsala gelditu daiteke, igual el duok ok, basa kontasun gegia o eskatuenezake liburuetan, baina bueno, ze esango dizu. Nik, leen esan duten bezala, ba, gure eguneroko arazoak azaltu denbora pasatzeko bilduma egoki bada e, bilduma honetan protagonista Jasper izeneko mutilba bada 15 urte ditut eta magiararako eta e, horrelako gauza gauzetarako ba doain berezia du eta orduan ba a elkarteak ba, kontratatu ditzen du no? nahait esate e, ba bueno ba euren, e, euren arazoak eta ber bideratzeko eta Jasper izeneko mutilio honek ere badauka bere ba beste bigarren protagonista edo normalen bigarren maiangelitzen da na baina bueno ba Eh, ezker bildumako alesale aldatzen zuten da. Batean Jasper da protagonista urrengoan 11 izeneko neska bat eta onbe hau 18 urteko neska bada, e, doa invertia biztuna e, gurasorik gabekoa da eta jaiotzenetik an e, dauka e, ba iaia ia ilezkorra izateko gaitasuna, ba edozein golpe, edozein zauri gertatzen seiola ere, sendatu egiten zaio instantaneoki eta miragarriki. Dai? Eta onbe eta jasper, ba, Bilduma ontzako bi protagonista esango dugu nahuek, ba, bueno, ba, batzuetan vampiroen kontra, bestetan e, trolen alde, horrela ibiltzen dira. E, aventura abenturaz. Horengo zaukerreztanago lau ale kaleratu dituzte, baina e, Bildumak, ba, ez dakit, e, sei sortzi edo zenbat dituen denetara, Francian sortutako bada. Bilduma bada, eta Frantzi euskarara euskerara itzulita dago. Eh? Nolaitera igual fitxa esatearen, e, idazlea dira Eric Lom eta e, Pierre Botero. E, bi idazlearen artean daude idatzita, eta, bueno, bilduma honetan egertatzen gauza kurioso bat, e, Pierre Botero laugarren... Na, bat, hiru, bo, zazpi, hauek tokatzen zaizkio Erick Lomeri, eta Pierre Botero hori bi, lau, sei, eta, eta kontua da, Pierre Botero moto iztripuzilea gintzela. Eta hor duan, Erick jarraitu du bildumarekin, baino bueno, hori ba, berez, e, bien artean sortutako bildumabada. itzuli du aitorraranak, eta e, iba izabala argitaletxea da, ba, enkarrazen dena publikatzea. Mm. E, marraskerik eta olabadu, normalan era la puerta nerez, irudiaren aiko aiko erabiltzen da, ez halako halako liburutan. Eta irudi bat ere. Ez dago. Ez da. e, liburuaren azalean badago, eh ba, dago, e, ba e, magia erabiltzen den e, penta pentagrama odai no eta zen pentagrama. Bueno, boz baten barruan badakizu. Eta horren e, gainean idazita dago a elkartea eta A, fondo betzela ba, irudi Ola sugerente Batzuk edo, jartzen dituzte Bago txigora berak kap, eh, Kapitulo horretan, edo, liburu horretan Tokatzen dana adieraziz, baina Besterik ez, ez dagoa irudirik, barroan Eta mm -hmm. luzea da Liburua, bera, irakurtzako? da Eunda piko horri abertxuen eh, Eunda e, e, iruro Eunda iruro mm. Bai, eunda Ez, gehiago. Egun da laro behitabat, jartzen dut bigarren aleak. Ba, ez, ez, ez da, luzea. Gauz egun ibiltzen diren totxoak ontuten hartuta, ez da. Ez, ba, gogoratzen ari nintzen. Beste batean agertzen diren olako mostruo eta magiarekin zer ikusia daukana, eta baita ere, saspi bat sortzi bat direnak eta euskeratu izan zena eta oie guai direla potolo-potoloak. Me gusta gente gusta que Antonio Ibón gente gusta va que gola ciertas aregan. Está bueno, res creo este creo somos Danjar, baño meneta, noye potolo, potolo sir eso, agua ir a curte cosas cosas resahu esa ngoda. Eh, Jarri Potcher. Adibidez. Ah. Vay, uh -huh. vay, Jarri eh, Potcher usted potologa de la. Uh -huh. Ahí. Bueno, ba, oso ondo, ez dakitakian gogoratzea, berriro ez, no, bilduma badenez, ba, ondo legoke gogoratzea, lehenengo zenbakiari buruzari zara, ez? Bai, bai, hori da, lehenengo zenbakiia, e, ilunpetako argi haula duizena, eta bildumaren izena elkartea da, e, ibaizabara argitaletxeak kaleratua, eta idazlea Eric Lom eta Pierre Botero, bueno, frantzieraz dago, eta nere hau Mm -hmm. Ba bueno, Basqueak askoak gureken egoteagatik galdetzen zaigu beste ba baketsu gero hor ba urte bukaraldean ba oportzu batzuk hartuko hitu gula, aste pare bat, baina oraindik ere urrengo astean hemendikan ibiliko gara, beraz espero doude zure egoteata ez da kitagian Huziko, du azkenekoan nola egiten dugu, baino igual, urte honetan horrekoan egon ginen, badurango, nerozigen ezaken, ba, liburua, iriburu, saipamen egiten, eta horrengoan ere, bai, olentzeruak etorla egorregon da, ba, gian beste batzuk aipatza da urtean zerratea dire nobeda de batzuk edo laipatzea, ba, ondulego, ez da kiten kargoartzen diguzun, edo zure bidetik joko duzun, ba hori, badakizu zure eskusten dugula. Vale, ondo, ez ideia txarra, e, urteko... Eh, ale argitaratu diren alde honenen errepaso bat, ola zorreteina eta daiteke bai. Ba, sondoi Manuel, es komuña, ko sabe ta tengo ustio, que un grandito eta turren arte. Berdin. Venga, no sé.